Борис Вікторович мав якесь відношення до колишнього власника нашого будинку, вважався далеким родичем Іллі Еренбурга, а родина того була кровно зв'язана з тим київським промисловцем. Тепер же Борис Вікторович займав найменшу кімнатку, розташовану якраз навпроти єдиного на всю квартиру туалету. Дунаєвський був дуже оригінальною людиною. Він усе майстрував сам. У своїй малометражній кімнатці звів масивні антресолі, другий поверх. Там обладнав собі робочий кабінет, установив письмовий стіл з настільною лампою, повісив на стіни саморобні полиці з книжками. Коли не зайдеш до нього, він сидить за книжкою. Багато читав, багато чого знав і вмів цікаво розповідати. З усіх сусідів Борис Вікторович і Луїза Миронівна спілкувалися тільки з нами, з мамою і зі мною. Певно здогадувалися, яка нелегка доля випала на нашу сім'ю. І намагались, бодай, порадами допомогти нам. Вони цікавилися моїми успіхами в школі, іноді вечорами запрошували до себе на чай. Мати моя рідко коли бувала вдома заробляла на прожиток, працюючи зранку й до вечора на двох роботах: прибиральницею і обслугою на кухні приїдальні. А то були голодні повоєнні роки. У кімнаті донаєвських усе здавалося мені таємничо-загадковим: саморобні електровимикачі й розетки, виготовлені з цупкого, пофарбованого в чорний колір картону. Виходячи в туалет, Борис Вікторович вмикав з кімнати світло і високе віконце-нужника навпроти його дверей одразу ж спалахувало, освітлюючи темний коридор. Одного разу стався кумедний випадок. Мабуть, улітку Дунаєвський спав у ліжку Голяка. Серед ночі він прокинувся за потребою, запалив світло і рушив до туалету. Аж тут вийшла в коридор Маруся Білявка, котра мешкала в останній, найближчій до кухні кімнаті. Побачивши у світлі худорляву постать сивого зовсім голого чоловіка зі скуйовдженою білою бородою, вона з переляку закричала. Цю подію довго обговорювали наші сусіди. На стелі туалету було аж п'ять електричних лампочок. Дехто мав свої окремі, з вимикачами в кімнатах. Решта ж користувалася спільним освітленням і при оплаті за електроенергію віддавала відповідну суму володареві лічильника. Туалетний папір, тоді його заміняли клаптики газети, приносив кожен із собою. І тільки Дунаївські тримали його безпосередньо в нужнику. На стіні висіла ганчірна сумочка з химерним малюночком, а на ній було вишито кольоровими нитками таке. Для трудов твоїх, Мілашка, приготовлена бумажка. Це був витвір Луїзи Миронівни. Дунаєвські любили поезію – Блока, Фета, Натсона, Байрона. Від них я вперше почув про Єсеніна, який у ті роки був заборонений. Луїза Миронівна трохи грала на гітарі, час від часу брала її в руки і виконувала романс на його слова «Ти мене не любиш, не жалієш». А Борис Вікторович захоплювався фотографією і пролучив до цієї справи мене. Пізніми вечорами при червоному світлі ми проявляли плівки і потім друкували фотознімки. Причому все в нього і тут було саморобне. Власні рецепти розчинів з фотохімікатів, ванночки для проявників і фіксажу, з того ж таки цупкого картону, промащеного парафіном. Фотозбільшувач шматок дощової труби, в яку встромлено потужну електролампу на 100 Вт. А знизу для фокусування кадру вкручувався фотооб'єктив злейки. Камери, якою Борис Вікторич дуже пишався. Я пройшов з нею всю війну. У мене ж з часів окупації зберігся дореволюційний фотокор, донаєвський.